а зловісна Калій, танцюючи на грудях юного сплячого Бога, посміхалася глумливо і загадково. Дума четверта. Мара Вовчої долини. Відьма. печерон вирішив довести свій задум до кінця. Темної ночі рушив він до Вовчої долини. З собою нікого не брав, щоб навіть довірені дружинники не відали, куди він ходив. Темні хмари закрили дивоколо. Дерева в долині гули вороже і грізно. Десь в гущавині вили волки. Печерун, пересилюючи дрижаки, йшов поміж чагарями, ледве пересуваючи ноги. Інколи зупинявся, витраючи щоларісний піт, і тоді в свідомості пробігала боягузлова думка – чи не вернутися, цареві можна сказати, що відьма відмовилася. А потім... А що потім? Знову схилятися перед нікчемним вредливим дідом? Знову каратися невтоленою жадобою влади? Царівну не схилиш до покори. Це вже ясно. Ні-ні, треба пересилити себе. Хто прагне сягнути чогось великого, Має йти на будь-що. Так він пробирався далі й далі, намацаючи стежку між віковими деревами і бур'янами. Нарешті, з непролазних тернів, замиготів жовтий вогник. Над головою гіллі застогнав Січ. Печерон постукав палиці в стовбур дуплистої верби, спаленої громом, що стояла біля стрімкої глинистої кручі. Почулося люте котяче шипіння. Блиснули вогнисті очі. Радник сахнувся назад. Ще чого доброго. Очі коти, що повидирає. З глибини кручі пролунав замогильний голос. «Хто там?» «Я, откашлявшись, промовив несміливо печерун. «Бачу». Коли є що сказати до пуття, зайди, проголов горі. Печерун, зігнувшись, розгорнув кущі, ступив у низеньке тісне житло. На нього дихнуло запахом рау і болота. В малесенькій печі між челюстями горів вогник. В горщику щось булькало, пирскало. Біля печі сиділа ветха баба в брудному рам'ї, Закутана до самісіньких очей барвистою візантійською хусткою, з-під якої стирчав довжелезний гачкуватий ніс. Вона врушила палицею дрова, не звертаючи уваги на гостя. Печорон хотів розігнутися, але вперся тім'ям у стелю. Ступивши вбік, бік, зачепив кота. Шалений вереск підкинув його на місці. Серце вп'яло до п'ят. Він хотів виларятися та вчасно прикусив язика, Відьма мовчки показали йому на обробок пенька. Радних з полешенням сіл пригладив бороду. Напруга минала, він з оглянув душне й убоге житло. Невже вона щось відає? Чому ж тоді живе в такій тісноті? подумалося почарунові. То для тебе, тіснота, прошамкала відьма, блиснувши на нього більмастим оком. «А для мене палац князівський, не для людського ока мої хороми, печероне, і моя краса, дивоглядна краса», ледь не засміявся радник, проте відьма так пропекла його поглядом, що він вирішив замкнути свої думки глибше, бо ж з усього видно, що читає проклятуша баба мислі, нікуди не дійностя». Треба йти навпростець, без жодної гри. — А тепер добре, майслиш, — кивнула відьма, знову ворушичи жар біля горщика. — Гомониш! Чого бажаєш? Цар тяжко хворий, — почав печерун. — І даю. Хотів нареченого для доньки, щоб спадкоєнця народила. Та неровиста дуже, не захотіла і мого сина. — Чому б то? Эш, боярская кровь. Покохала пастуха, злист на сказал почерун. Зарослава. Видаю.